die oorloosie by in die atelier sê 1905 en die internet oorloosie sê 0705 so hier is dit nou in Suid-Afrika volgens Central African Time dit is dan nou 5 minute oor 7 en jy is ingeskakeld by net radio SA net radio SA En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za By die webwerf vind jy die nodige informatie vir kennisname rondom ons internet radio soos die name by van al die omroepers die programme wat hulle uitsaai, tye van uitsending en dan is daar ook uit die aard van die zaak die archief waarin die vorige programme wat uitgesaai is beskakbaar is, hoe jy kan dit daar gaan soek en dan kan jy dit online luister of jy kan dit aflaai en dan op jy eie tyd daarna luister hierdie informatie is ook noodzakelik vir ander mense omdat ons wereldwijd uitsaai is ons afhankelijk van amal wat hierna luister om hulle kontakte net inlichting te gee mense op jou kontakt luis alle mense enige plek op aarde kan nou inskakel en luister maar hulle kan nou nie as hulle nou nie weet van die radiostasie nie en as ons dit nou nie bekend maak nie, dan sal die mense wat nou nog nie weet nie, sal nie weet nie, sal nie hoor nie. So as vraag, dat as jy denk hier die radiostatie is voordelig om na te luister, en dan nou specifiek my programme, oordenking waarin ons die woord van die Heere oordink, bepyns, daar oor mediteer, dan vraag dat jy dit sal versprei aan jou kontakluis soebykie inlichting www.netradio.sa.co.za wat oor die radio gaan en dan as iemand daar gaan kyk dan sal hulle die rooster sien die uitsaai rooster my programme is gewoon ek hierdie tyd behalwe op die donderdag dat het die uur aanskuif so jy is baie welkom waar jy ook al is of jy nou hier in Suid-Afrika inskakel by een van ons stede en dorpel en platteland op die plaas en of jy in die buitenland inskakel vanuit die buitenland, jy is baie welkom en ons is een groot familie van net radio SA ons gee om vir mekaar en ons bid vir mekaar ons bemoedig mekaar ons wil graag een stem van hoopwees dink ons moet miskien daar aan dink want een van my programme op een sondag hierdie tyd noem ons dit stem van hoop om dan nou miskien altyd te sê net radio SA is een stem van hoop ons wil graag een stem van hoopwees vir elke mens, so as daar vir gebedsversoeken is ook. Moe nie huiver nie, laat weet my, die beste manier is om hier by die kleedskamer in te skakel, met so Facebook inbeweeg, inskakel, en jy soek dan net na nou net Radio SA, dan sal iemand jou toegang verleen, om by die kleedskamer te en te loer, hallo te sê en as daar een gebedsversoek is, dit ook daar dan te meld of, maar sommer net een vraag het, kan jy dit doen, of net saam klets in die kletskamer Ek self is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Ayrini Stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika ek wil graag nieuwe wijn skink vir jou, vir 2018. Dit gaan oor Jezus wat gesê het, die mens kan nie nieuwe wijn in ou wijnzakke gooi nie, want dan bars die sak as gevolg van die uitwerking van die nieuwe wijn, moet het het gis vermanteer, daarom sê hy moet die mens nieuwe wijn in nieuwe wijnzakke gooi. So dit is maar net een doodgewone stelling om te sê die mens moet een paradigma skuif maak, die mens moet vernieuwe word in jou denken dit het klink makkelijk maar die Ere help die mens daarmee, hy werk in ons daar die vernieuwing van die mense denken kan net God eindelijk vir die mens doen maar doen dit omdat die mens wil en omdat die anmeld en hierby ons oordenking is dit dan een geleentheid Die Heere weet van alles wat ons doen Ja, alke lieve dingekie wat ons doen Weet hy van Alles wat jy denk Ons optredes, alles is by God bekend En hy wil graag help As ons by hom anmeld Net soos destijds Jezus in Jerusalem beweeg het Of daar uiteindelik van uit Galilee Waar sy Galileese bediening begin het opbeweeg het tot in Jerusalem, het mense kom aanmeld by hom, sykes na hom toe gebring, wie hy genees het, of hulle self aangemeld het, soos die blinde Bartomeus wat geroep het, toe hy gehoor het, Jezus in die omgeving. Net so moet die mens by hom aanmeld, en die een van die manieren om aan te meld, is hierdie tyd uit te koop, en dan is jy maas bezig om aan te meld want die heren weet van hierdie stasie jy weet van die intensies van hierdie stasie weet van mense wat hier inskakel en wat graag wil inskakel so weer eens my welkom hier hoor kom ons luister hier na Elvis Presley wat sing I Believe want dis waar alles begin begin by ons geloof en ons moet so doekwels so as een mens die geleentheid krij jou geloof in God 3 enig belei I believe forever drop the rain falls a flower grows I believe somewhere in the darkest night a candle glow who goes astray, someone will call I hear newborn baby cry Jy is a geskakel by net Radio SA Luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Aireni Stad van Vrede, Storia Suid-Afrika En weer jens jy is baie baie welkom hoor En Ek wil graag weer eens Nieuwe wijn vir jou inskink En vir jou help En nie ek kan Elkeen van ons het Eindelijk maar hulp nodig op een of ander gebied die mens moet nooit skaam wees oor die feit dat ons allemaal hulpbehoevend is nie, maak daar die sake wat er vlakte is nie allemaal van ons het hulp nodig, nie waar nie en daar is nie een beter persoon om by aan te meld as by Jesus van Nazareth om vir hom te sê dat jy om nodig het nie en as die mens hier aan dan sal die Heere altyd een of ander manier gebruik om tot hulp te wees. Want ons weet ons, ons hulp kom van die here, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in eeuwigheid en nooit laat vaar die werke van sy handen nie. Ek en jy is die werk van sy handen en hy laat vaar nie dit nie alles ek en jy soos die verloore seen wat nou al weg is en wat alles verloor het en alles verpand het en alles weggegeet en verkoop het en wat ook al dan is God altyd nog bezig om te kyk verlangen te kyk na die dag wanne jy terugkeer na hond toe so enige mens wat wegedwaal het en afgedwaal het God neem jou nie rechtig kwalik nie, hy ken ons kwale, hy ken die mens, hy weet van ons manke mente. Hy is altyd daar gereed om ons terug te verwelkom. Sy arm weer om ons te sit en ons te vertroos. Daar waar hy nou sit, as jy nou bykie gespanne voel op die oomlik, dan wil ek jy so my vraag ontspan as jy jou skouwers opgetrek laat saak het net een bykie weesel voel as jy jou skouwers nou laat saak as jy sien wat jy evens opgetrek dis maar spanning mense kon ook net daar achter jou staan hou net jou skouwers vir net so bykie so vat en het vryf en net daar recht boe waar een mens gewoonlik een bochelkie begin ontwikkel as jy ouwe word net daar net daar as een mens net een bykie daar so kon ontvruif met jou, iemand achter jou staan met 2 duime daar, reg op daar die plek, weerskande van die werwels net so soeieke daar vruif, net dat jy lekker kan ontspan, die mens moet eindelijk nou daar die aksie wat ek nou net vir jou beskryf het, by daar een werwels, moet eindelijk by al die werwels gedoen word, want die mens die spanning begin met net daar, net daar langs die werwels, daar begin syke knopjes te vorm, so dat jy jylle lichaam kan ontspandere wil nie, he. mens moet bekommerd wees nie, want bekommerd is al die goed werk, maar het spanning mee, en by hom die prins van vrede, bring hy vir ons vrede. Nou ek wil van hand net weer vanig uitleg die verskil tussen die twee groot godsdienste, in ons oor nou, die kan als drie groot godsdienste die groepen, Die Christendom en dan Islam en dan die Jodendom is groot, sterk, geloofsgroepen. Nou ons Christelike geloof spruit eindelijk maar uit die Joodse geloof. Paulus verduidelik dit baie mooi vir ons in Romeine dat ons as Christene is een wille oorlijftak wat op die jodendom, die makkoelijfboom, ingeënt is. Ons het nou net baie meer genade ontvang as wat hulle ontvang het, want as jy die bybel mooi bestudeer, sal jy sê, die Heere, het hulle oog toegemaak, al uit die profeet Jesaja se tyd, so dat wanneer hulle lees, daar een sluier oor hulle oog kom wat hulle sien he. Maar een dag gaan hulle wel sien, en hulle gaan ween oor Jezus van Hazret, wat gekruisig is, as gevolg van hulle eie toedoen. Jezus sal sy wonde aan sy hande vir hulle weis en voete, en so sal hulle tot bekering kom en om aanvaar, maar dit gaan nog eers een tyd neem, daar gaan nog baie dinge in die tis en verloop, voordat dit gebeur nou die joodse geloof en so is meer een geloof wat concentreer op die symptome van die siekte toestand van die mens net om vir jou te help mens het symptome van sinne maar kom ons noem dit by ons neem maar een specifieke soort siekte wat bekend staan as 'n VSD of VSD VSD wat staan vir ventricular septal defect en wat maar net beteken daar's 'n gat tussen die onderste twee hartkamers een aan die een kant is die is die bloedryk aan suurstof en aan die andere kant is dit arm aan suurstof En as een mensel bloedarm is aan sierstof, dan word jy vannig moeg. En dis een van die symptome. Een van die symptome dan is constante moegheid. Maar om daar nou net, dis nie die enigste sykte wat moegheid veroorzaak nie. Ek praat nou dan nou van hierdie specifieke geval. Blaurige kleer onder die vinger na hals, en soomweer moegheid, en as mens nog verder onderzoek doen en nou al die symptome by mekaar sit dan weet jy nou wat is die probleem, wat is die oorzaak die oorzaak is dan nou een gat tussen die twee onderste ventrikels, die ventrikels die boosste is ons die atriums, die ventrikels die onderste hartkamers nou mens kan iemand behandel vir symptome soos hoofdpijn, jy geef iemand hoofdpijn pille daarvoor, en drink jy, dan gaan die hoofdpijn weg, maar dat is nog nie die oorzaak, nie, wat jy weggeneem het, nie. En jy het een koers, en jy geef iemand, sê van iemand moet na disprans drink, vir die koers wat heel waarschijnlijk gaan help, maar dit beteken nou nie, dat jy die oorsprong van die siekte hanteer, nie. en nou dit terugvat na ons godsdienst die joodse godsdienst die joodse godsdienst het weer min of meer gewerk met al die symptome al die goed wat jy nie mag doen nie en dit probeer bekamp dier reels en rachelasies wette jy mag nie dit doen nie en jy mag nie dat doen nie jy mag nie werk byvoorbeeld op die sabbadag neem en jou dan verhoud daarvan, dat jy dit nou nie doen he, met wette. As jy in Israel is, ek was paar keer daar, paar toergroep ook, so'n daai geneem, en jy is nou op die Sabbat, die Sabbat begin op een vrijdag, net wanneer die zon sak, dan begin die Sabbat. En dan mag jy nou nie werk nie, mag jy koop en verkoop, en al soke goed doen he. Nou die beste tyd, om voedsel bijvoorbeeld goedkoop, te koop op die markt, dit is bekend as die sjoek, daar in die middenstad, nou nie in die ou stad nie, die nieuwe, die nieuwe stad, daar is die markt, wat hulle nou sjoek, die sjoek noem, ek ek enig iemand vraag, waar, waar is die sjoek, dan sê hulle hier op die, heb. so groot mark nie allerhande goed kan koop, maar verandere, jy kan voedsel daar so koop, voedselprodukte, kom ons sê nou maar iets soos koek, en al die goed wat daarmee gepaard gaan, brood, koek, lekker na nou, jy, baie lekker goed wat jy daar kan koop, vruchte en so weer, nou as jy net voor die sabbat aanbreek, sê nou maar een uur of een jy staan bykie rond daar, dan sê jy sien hoe val die prijse van al die goed dat hulle geet het amper, amper vir nie weg vir jou want hulle moet ons la raak van het want die politie daar hulle stap dier die mark en hulle gaan as die as die son saak. dan haal hulle skroef hulle sommer die ou daar wat bezigheids doen sy gloeilampie daar uit want jy mag nie koop en verkoop nie, dit moet staak onmiddellik, jy mag nie werk doen en dan sê jy ook sien, al die jore verdwijn en jy sien hulle nie, voor weer saanderdag aand, wanneer die zon sakt, dan sê jy sien, dan sê jy weer in ben straat so wees, dat een prachtig, lekker plek uit is, om uit te hangen op saanderdag middag, eindelijk nie middag, nie, maar nie, aand, nie, nie, dat die zon gesak het, dan is allemaal daar, nou in die sabbat mag jy nie werk nie, mag jy nie werk doen nie, jy mag byvoorbeeld nie, ek knopie druk in die huisbak nie, so om jou nou te help dat jy nie oortreen nie, dat jy nou nie werk nie, het hulle vir die sabbat, nie, wat nou vrijdag aand begin van die sonsak, tot zaterdag aand die sonsak, het hulle in die huisbakke allemaal is geprogrammeer op die sabbat dag, stop, die huisbakke op elke vloer van elke gebouw. So as jy na die tiende vloer toe gaan met jy man net gedaldig wees, want hy gaan op die eerste vloer stop en hy gaan op die tweede vloer stop en hy weet, hy staat op die tiende of hoeveel vloere daar ook al is. So dat jy nou nie sonde doen nie. Nou moet jy verstaan wat ek jou probeer sê, wat die Joodse godsdienst opwerkt is op die symptome van ons moeilikheid omdat alles wat jy verkeerd doen kom uit jou hart uit elke liewe ding wat jy doen of jy recht goed doen of jy verkeerd doen alles kom uit jou hart alles, elke liewe dingieke kom uit jou hart so as jy dan nou verkeerde dinge doen en jy word van buitenkant afgetug getig en gedoong dat jy nie mag nou nie dit doen nie jy mag dit dis 'n stel reëls wat jy dus moet nakom dit gaan dus oor jou wilskrag oor hoe, hoe hoe sterk jou wil is en gehoorsaamheid eens en weer om al hierdie goed nou nie dan nou wat jy nie mag doen nie, om dit nou nie te doen nie nou hoop ek sien jy die prentjie dan Van die joodse godsdienst Dis is, dis is godsdienst wat van buitenkant af Op die symptome werk En met reels en regulaties In toom gehou moet word En terwyl jy nou soe wekie daar aan Denk, koop jy denk een wekie Taan nou die in jou hart Hy weet wat in jou hart aangaan hy weet nou wat jy nou dink, hy weet wat jy dink van my, wat ek nou praat hier, oor my woord, en elke woord wat jou nou tref, hoe jy daar oor voel, en Renaldo hier, syng vir ons, ek ken my hart, want ek ken my heart jy ken my naam, omdat jy die diepste drane van my siel verstaan, omdat jy my dra jy er soveel nie bedaan, want jy ken my hart. Want jy ken my hart, jy het my gemaakt, in my handen voel jy, as ek sag aan liefde raak, omdat jy my siel, and he is he didn't want to my heart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 I'm still in Ek en my naam Omdat hy die, die diepste tranen van my siel verstaan. Omdat hy my draag, dis soveel nieuwe daan Want hy ken my Dag is by net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan uit Irenie, die stad van vrede Hier in Pretoria in Suid-Afrika, is so hier in Pretoria omgeving Centurion En jy wil sien hoe lyk like, een stad van vrede, kyk of jy daar Irenie ons omgeving, daar is plaas, Irenie Dairy Farm Prachtige plekje daar, waar jy kan rustig rondstap, of jy kan gaan sit en eet ergens, daar is twee restaurante maar jy kan lekker, lekker, lekker rondstap daar onder die bome tussen die vee, tussen die dieren en ach, dit is een hele groot area wat jy kan stap, plaas dit is op een plaas, dit is hier op enige plaas en hierdie plaas nie, dit anders dit jy kan heerlik daar gaan parkeer onder die bome, daar is genoeg parkeering en dan is daar uit die aard van die saak hier die twee restaurant, die ene is a la carte restaurant en die ene is nou bevei en jy kan inkopies daar doen jy kan allerhande goed soos by padstalliekies, jy kan al die soort van goede thuisgemaakte producte en so en weer. jy kan melk, al die mense wat die omgeving is, gaan kop male melk daar met hulle emmerkie en die melkprodukte, so, tast stad van vrede, ek hoop, dit stel jou somme so geris as jou luister, as ek sê, die stad van vrede is rechtig so, ek het ook die voorrecht, om elke aandaaien te stap, stap draf, ek draf die gelijktes, en wanneer het optraan, stap ek, juist bezig met een bepaalde product, wat ek gebruik, wat ek hier later oor sal, inlig, maar ek het, vandag het ek nou gevoel, ek voel, baie, baie beter, geloof ek, meer stamina het, meer kracht het en so, maar ek man nie, dit is nou maar die wat, die derde dag dat ek hierdie product gebruik, so mens kan nie dit so vannacht, wil dit nie so vannacht sê nie maar, dit is nou maar so, ons het nou net hier gepraat oor hierdie godsdienst, nee, hierdie godsdienst van die jore van jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat nie, kyk net wat sê Paulus, in Colossense hier oor. Hy sê in vers 20, die tweede hoofdstuk, as jylle saam met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, waarom is jylle asof jylle nog in die wereld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie aan nie, smaak nie, roer nie an nie. Allemaal dinge wat dier die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die geboeie en leringe van mense, jy het nou net mooi verstaan wat ek nou net vir jou gesê het, nee. die joodse godsdienst word eindelijk hier in sy kern vir ons beskryf, wat alhoewel dit skyn van weisheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengheid tegen die lichaam. As jy die joerden nou goed kens, jy daar in Israel nou nie net een bezoeker is soos in een toergroep nie, want daar toergroep is jy mens in een bus byvoed nou rui. Met sê nou maar jylle is nou net om getal te gebruik so 100 mense. Wat nou in hierdie bepaalde toer is, dan vlieg nou met die vliegtuig, en jylle ken mekaar, die mekaar ken alreeds hier op die vliegtuig, en dan daar, ander kant, klim allemaal in die bus, en dan daarna gaan jylle na die naaste hotel, en so leer die mense mekaar in die groep ken, om 100 mense te leer ken, is ook nie so makkelijk nie, afhangende van een mense persoonlijkheid, gaan het jou, miskien, as dit sê, nou maar kom en sê, is dit toer, van so 15 daas, en 15 daas 100 mense te leer ken moet jy rechtig waar een besonderse soort van persoonlikheid heen had jy so omtent die 10 mense op die dag nieuwe mense leer ken, en wie jy is, en wat hulle doen wat hulle naam is, en waar hulle werk, en wat ook al Om mense te leer ken is nie so makkelijk nie, jy kan een mense van buitenkant af leer ken, maar om iemand van binnenkant te leer ken is helemaal een ander saak. Dit is wat God een mens leer, is daar van binnenkant af. Nou, die joodse godsdienst wat die sien, kom van buitenkant af. Sy eie sinnige godsdienst met een soort nederigheid en een gestrengheid As jy daar in, as in Jerusalem vooral rond beweeg, dan sê jy, elke nou en dan sê sy jy sien, stap daar van hierdie jorde, vooral na die man en sy vrou en die kinderkie, stap hulle by jou voorby met die baie somber soort van kleer, omtrent meestal zwart, en met die man nou met die kiepa op sy kop en nog een hoedboe op en dat hy een baard, en hier langs die kant, as jy mooi sal kyk, as jy sien, sy haare is so gekrult, die stikkie hier langs die kant, waar die mense, kom en sê nou, waar jou side whiskers is, daar waar jou, die einde van, die haarlijn is, as jy nou nie baard het, nie, daar waar die, waar, waar die haare nou so eindig, daar die haare, snij hulle glat nie, hulle krult het op, as gevolg van die uitspraak in die skrif, dat jy nie die kant van jou haare moet snij neem, en ek gaan nou nie daar oor, nie, ek sê my net, praat my net bykie vandag hier oor die joorde, as jylle daar sien, loop, jy gaan elke nou en dan, vooral in Jerusalem, gaan jy hierdie groepies, groepies, jy sien ook, die kinderkies, soos orrelpipies, so van die jongste tot by die oudste, en een in die stootweinkie, en een in die maag, dit is maar hoe hulle daar leef, dit is die prentie, dit is die typische prentie, wat jy sal sien van die joodse van mine, en jy gaan baie van hulle daar kreeg, as jy nou daar rondloop, net die op die sabbat, op die sabbat sien niemand nie en ander net gesê, nie, mag nie werk nie en allemaal is by die huis jy mag nie as een stoel onder die tafel uittrek, jy ben is werk hierdie uitwendige soort ding het Jesus baie vannig raak gesien, want ek men, hoe sal God Jesus, wat God is, nou nie weet nie hoe sy mense, wat hy anders geleer het, heel ander vreemde soort van maniere aangeleer het en die dinge verkeerd gedoen het, anders is wat hy opgedraag het want vir hom gaan dit oor liefde, al die goed wat jy doen, is eindelijk liefde, is nie een stel reels nie, is liefde, alles wat jy doen, moet kom uit liefde, en nie omdat jy een stel reels wil nakom nie, ek sê nie die verskil, hop, jy kan die verskil sê, as jy stop by stopstraat, dan stop jy omdat jy nie mense wil skade aandoen nie, jy wil nie in iemand anders vastreun nie, jy wil nie iemand omreun nie, en, As dit is hoe kom jy stop? Dan is dit nie omdat jy net die reëls nakom, dis omdat jy liefde het. Jy omgee vir ander mense. As jy by die spoedgrens hou, hier waar aan die beboude gebiede waar jy net mens nie vinnig wil kan stop nie, dan is dit mos om hier omgee. Dis nie omdat jy net om omdat jy reëls nakom nie. Verseker daar's 'n verskil en ek hoop jy kan het sien. Die verskil lê in jou hart. Daar lê dit. Nou kyk nou oor hierdie godsdiens hoekom so jy nou so godsdienst beoefen, as die woord van God vir jou sê, dit het geen waarde nie, maar dit strek tot versadiging van die vlees, jy denk jy is nou een goeie mens, jy denk jy is goeie godsdienstige mens, en gehoorzame mens, en so meer, en alles wat daarmee gepaard gaan, ek sê ek vir jy, Jezus het hierdie mense sommer so op afstand gekyk, en sê weet jy, sommer gaan hierdie mense staan so op die hoeken van die straat, lang gebede in doen, en met al die, die perifinalia en goed wat hulle aan het, die godsdienstige kleredrag en so meer, dit nie waar oor dit vir God gaan nie, dit gaan nie oor jou godsdienstige kleredrag wat jy aan het. Wil jou vannig neem na a brengkie, terwijl hy nou hierdie gedagte sê het, na die tuin van Eden, waar Adam en Eva gesondig het, en toe skielik wou hulle dit bedek met blare, nie, al wegkryf achter die blare, hierdie vijie blare, van die vijie boom, dis een van die bomen, nee. ek vraag altyd vir studenten, watse bomen kan jy onthou as daar in die tuin van Eden, dan onthou die net die boom van die lewe, en die boom van die kennis van goed en kwaad, en vergeet hulle van die vijie boom, dan sê ek vir die, ja, ek gaan nou vir jy sê, en as ek sê dat gees, jy, ja, nee, ek het geweet. Want Adam en Jufa het ons nou vijie boomse blare gevat, Maar dan is jy nog altyd kaal, hulle is nog altyd kaal. Mensen, jy kan maak net wat jy wil en jy bly nog altyd die dat jy kan jouself nie verander nie als God. Uitgaatse groot genade en barremhartigheid werke en jy verander jou. Daarom moet jy die naaie prentje nooit vergeet nie, jy moet het sommaat plak daar teen jou kamer, venster of deur, waar jy ook al, of by jou speel, waar jy altyd sitte wat, Die ene van Aram en Eva met die feieblare en die ander een met die vel velkleren wat God vir hulle gemaakt het, want die is dit nou eerst bedek. Het is net God wat jou kan bedek, mense. Jy kan nie dit self doen nie, so jy moet die prinkie altyd in jou denken probeer onthou van die twee. Aram en Eva met die feieblare en Aram en Eva met die vel. Die vel het God vir hulle gemaakt, dit is Gods werk. Godse werk beteken iets, dit wie jy dien, wat ek en jy doen, beteken eindelijk niks, hier staan dit, sê dit weer vir jou, les dit weer vir jou, dat alhoewel het een skyn van weisheid het, die eie sinnige godsdienst, die nederigheid en ingestringheid tegen die lichaam, geen waarde het nie, maar strek tot verzadiging van die vlees, maak jou eindelijk net hoogmoedig en Jy is nou tevrede omdat jy nou al hierdie goeie en hierdie goeie kies. Ek doe nie dit nie en ek doe nie dat nie en ek doe nie smak nie so nie en ek smak nie so nie. Dit is niks werd God, dit beteken eindelik niks nie. Al wat iets beteken is dit wat God in jou doen. En gelukkig ken hy ons hart. Hy weet van ons. En ek wil hy, hy moet hier luisteren na iemand wat vir ons syng, wat ek gewoonlik hier speel, by my programma jy mag gewoon draak daarin, dat ek speel die, die snitte wat ek ken en wat vir my spesifieke boodskap het wat het oordra, cover me, Lord, luister, piekie intensief hierna, so stil as moontlik in jouself,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 Sing it with me peace of God and sing it. Cover Thank me. Thank you, Lord. Cover Peace me. Peace of God. Why don't you just pull it up over you like a blanket today. Peace of God. Cover me. my mind, Lord. Cover my children. Oh, yeah. Cover me. Only in you. Only in you sy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 ek groet jou nou hiervan uit Irene en morgenochtend, dv as daar een morgen is, morgenochtend dv 10 uur jy kerk diens en dan om 4 uur een boek waar ek vir lees uit Gideon Jobeerse die groot gedachte oor Godse skepping en om 19 uur weer die tyd ons stem van hoop en ek sluit af door jou te groet en vir jou hier na Jimmy Swigert te laat luister Are you washed in the blood of the lamb Are you washed in the blood in the blood in the soul cleansing blood of the Lamb are your garments spotless are they white and hastal are you in the blood of the Lamb are you well are you in the blood oh in the blood So cleansing blood of the Lamb Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the land. Have you been to Jesus?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 In the blood of the Lamb. Oh, are you one in the blood? In the soul, cleansing blood of the Lamb. Are you gone? Spotless are they white, eh, <laughs> eh, Are you white I in the blood, blood of the Lamb? Well, are you white? Well, are you white in the blood? Oh, and the blood, in the so blood cleansing blood. Are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 Yes, Lord. Wash, cleanse me. It can only be done by the blood of the Lamb. Yes. Make my garments spotless. Make them white. in the blood of the lamb. Yes. Are you one in the blood? In the blood? In the, the soul? Oh.